Rugăciune pentru taina odihnei, celor ce văd fața Domnului. Aleluia, slavă Doamne, Doamnei Sa a toatei Cuvintorului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina odihnei, cea negrăită într tine. Atunci, mintea noastră primește o mișcare neîncetată în jurul tău și se împărtășește de Lumina ta, care sfințește desăvășește și îndumnezeiește, căci dacă n-ar intra mintea într-o a mișcare, printr-o adiere necontenită și de viață făcătoare a Duhului Sfânt, în contemplarea lucrărilor tale cele sfințitoare, n-ar putea afla o înțelegătoare, ca o mișcare neîncetată în jurul preasfinței creinii, ca o dovadă a odihnei pentru tine, fiindcă această odihnă este dată de prezența ta, așa cum Tatăl Ceresc ca a odihnit numai după împlinirea celor făcute în cuvânt și în Duh, după ce a cercetat și a desăvârșit tatornic în cuvântul lui Dumnezeu și în Duhul de viață păcător, toată lumea și toate înțelesurile din ea. Aleluia, slavă ți Doamne Iisuse Hristos, a toată țintorul! Te iubim și te rugăm, dăruiește ne taina odișnei cea negrăită într-o tine, În mintea noastră s-a înalțat la vederile tainice, simple și desfăcute de toate, are cunoștinței de Dumnezeu, fiind că adevărul de plin și real ești Tu, Cel ce luminezi toate prin Lumina Cunoștinței și prin împărtășirea Duhului de viață fără întru Tine. Pentru ca fiind aproape de Tine, să ne bucurăm de Slava, de Frumusețea, de Iubirea, de darurile tale așa cum a fost sfatul cel dumnezeiesc. Să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, pentru că așa cum primul om avea mintea plină de vederea ta, de raiul cel văzut, dar și de raiul cel nevăzut, fiindcă era unic cu tine și privea fața ta, care aduce sufletului facea cea duhovnicească. Aleluia, slavă si Doamne, Iisuse Hristos, a toate țintorul! Te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina, prodihne cea negrăită într-o tine, ca să vedem strălucirea frumuseții Tale, să vedem spântă fața Ta, să fim copleșiți ca simți Tăi de Slava Ta, despre care nu îi puteau să grăiască, căci din ea îi zvărește tăria, lumina, înțelepciunea și viața sufletelor noastre. De aceea, când tu îți întorci fața ta de la noi, suntem cuprinși de spaimă. Iar când tu ne privești cu bunătatea ta, cea dumnezeiască, sufletele noastre trăiesc în înălțarea la cer și îți cântă inimile noastre de bucurie, de mulțumire, de slavă și de iubire. Căci nu este dar mai mare, decât vederea dumnezeieștii tale pe zi.